Allah, Allah. Mi smo, braćo, puta govorili o važnosti slijedženja suneta Allahog klasanika sallallahu alaihi wa sallam. I nekoliko puta smo govorili o tome da onaj koji ostali sunet ne uspjeha sigurno. Propašće kad tad? Onaj koji postupa suprotno sunetu također će propasti kad tada. Onaj koji dođe sa nečim što nije došao poslanik s.a.v. također će propasti kad tada. Aj. Ovo je po pitanju, braćo moja draga jer od osnovnih rjevajeta koji nam dođu. Pa makar bili hadithi da spadaju grupu ahad haditha. Ahad, znate šta su? No. Ali šta je onda, ako se počne raspravljati, mudrovati, говорiti i ostavljati? Rivaeti, koji nam dođu, koji spadaju grupu mutawatir? Haditha ili khabirat. Mutavatir, odnosno da nam prenese taj hadith ili govor alahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam njegov postupak, velika grupa u svakoj generaciji prenosilaca. Nje broj nećemo govoriti da je 10 ili 20 ili 40 ili 50 ili 70. Međutim je toliko velik da ne spada u grupu ahad haditha u njuzadnju kategoriju mašur haditha. Ako se sjećate kad smo govorili o podijelama Nekoliko puta, po tome pitanje. Belaje, braćo, dolazi kada se pojave određene osobe koje nam govore o ostavljanju i ne praktikovanju haditha Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili sunneta, njegovog koji vjerodostoja. A te osobe su pripadnici određenog medheba u čiji prilog ne ide određeni hadif. Belaj, jes belaj. Ali je još veći belaj kada nam dođu oni koji su završili šariatske studije, pa savjetuju braću zbog određene fitne da se ostave vjerodostavnih haditha ili vjerodostavne prakse poslanika sallallahu alaihi wa salamu a još bol biva veći kada ti hadithi dostižu stepen putevatir haditha. Insan ne može da povjeruje. Sjećate se, braćo moja draga, mi smo u našim svojim jedan puta dersojima govorili o dizanju ruku namazu. Nama mehko što kažu na glavi naprviše satoj mesovim. Ja tako ili ja tako? I mi smo govorili da su ti vajeti koji su došli na stepenu mutavatra, nije to moj govor. Taj govor je ja Hafiza Zhebija. Taj govor je ja Hafiza ibn Hajar ala Skalanija. Taj govor imama Sojultije. Taj govor imama Ševkanije. I ovo su sve klasični. Pogod to Hafiza Zhebija i Hafiza ibn Hajar ala Skalanija. I naravno, i to je govor i šeik Albanija od svremenih islamskih učenjaka. A prije njih je imam Bukhari tol. Između ostaloga, u kontekstu rekao, napisavši svoje dijelo, refo je denif i solati. Između gdje je naveo govor dvojice tebe'ina. Govor dvojice tebe'ina. Hasan el Basre i drugog Humejda ibn Hilala el Adavija. Neki od kažu, kada navod ime Humejd, kažu Humejd ibn Halal. Ili Halal, što je pogrešno. Humejd ibn Hilal, bez teštida na lamu, sa keserom na hr. Al-Adevi. Ova dvojica taba'ina sa različitim lancima prenosila se, kako navodi samim Bukhari, u svojom djelo, navodi među ostaloga, i... Mamišebe, su rekli da su vidli ashave i zategli ashave kako su dizali ruke u namazima i bili su poput poput meraveh, odnosno poput vjetrenjača sa dizanjem ruku u namazu. I nisu zabilježili, zapazili ili zapamtili, ništa drugo mimo toga. Maže. Prije nego što opet bacimo malo pogled na ovo, doćemo sa nekim kuranskim tekstom. Vi znate da Allah jalešanuhu, braćeo, maja draga, valahi, braćeo, on igra. igra. Ko smatra ovo da samo tako preste preko toga, teško njemu. Allah jalešanuhu, Na nekoliko mjesta, koliko hoćete, govori o obaveznosti pokornosti Allahu i njegovem poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. I poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, nije poslat samo meni i tebi da nas nećem poduči, između ostalo, naproti poslat nam je od Allaha džel lešanuhu da ga insan uzme sebi za učitelja i onome kome se treba pokoriti. Kaže Allah, i ovo smo govorili mnogo puta, samo ćemo podsjetiti vas. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ fe... Što vam poslali gdadne, sa čim on dođe, فَخُذُوهُ, što znači ovu namasa, فَخُذُوهُ mm -hmm. Ozmi! Nema što da razbiš liješ ispravljenije. Jel, kori za tebi ni šteta za tebe, odlazi fa'ul, ta'qib, brzino, odmah ga Nema šta razmišljati, hoću neću. Šta će mi otac reći, šta će mi majka reći, šta će hoća reći, šta će džemat reći, šta će celo govorić za mene. I kako dolazi nam drugi dio ajeta? I što vam bude zabranio, fentehu odmah to šta? Ostavim. I nemaš opet šta da razmišljaš, šta će mi otac, ili mati reći, ili otac, ili komšija, ili djed ili hodža, ili selo, jok. Odmah ostavljaš. Na jednom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala je stavio pokornost po saniku sallallahu alaihi wa sallame iznad ili prije pokornosti nem, odnosno, svoj majetom je izjednačio poslušnost i pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa pokornosti njemu Znal ko kako taj ayat ide. Oman <tutup> kako ide. rasul faqad ata'a al Ko se bude pokorio i poslaniku Muhammedu sallallahu <tutup> alejhi ve sellem, potaj se pokora kome? Allah. Pokornost njemu jednaka pokornosti Allahu Azza wa Jalla. <coughs> Zato islamski učenjaci, kada bi govorili o sunnetu ili postupcima Allahovoga posanika, sallallahu alayhi wa sallam, bi govorili bi šta? E sunnetu tefsiru qurani Kažu, sunnet je tefsir ili tumač Kur'ana. Sunnet, praksa Allahovoga posanika, sallallahu alayhi wa sallam, jeste šta? Tefsir ili tumač Allahovog govora i njegove knjige. Hoćeš da vidiš šta ti Allah naređuje ili zabranuje, da spoznaš kako to izgleda, da spoznaš srži? Naćeš što gdje je. što to sunet Allahog posljednika sallallahu ljavu srljena. I rekli smo isto toliko puta da mm. njegov govor ne dolazi po njegovom i čtihadu. Niti on što propiše ne dolazi zato što on hoće piše nešto u metu zato što njemu šef da tako propiše ili šef da nekom nešto naredi a nekom nešto zabrani bilo njemu pravo ili krivo on mora da zabrani i naredi kako mu Allah naređuje i kaže uzješeni wa may ništa ne govori on po some shtihadu ne hođeju šef jok što kaže jeste objava koja mu se od Allaha djeljačano Ljudi uzimaju sebi za primjere ashave, mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. se bi za primjere tabiina mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. za primjere imame mimo poslanika sallallahu alejhi Uzimaju sebi za primjere savremeni učenjake, mimo poslanika sallallahu alejhi Braćo, ne smije da vas zanima ničiji govor لن يقول الله يقول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظ بن حجل السقلاني وصومه ديال وفتح البارية قال اسم جواستالوغا لا بد لا بد ليل جوادي من هبوتين قال مورا سواكي كون يدنوغ دانا دا بسرني Mora svaki konj jednog dana da posadne. Hebu je yes, sada posadne na ljušku da je razbi. Šejlbani rahimehullahu u somedelu astu sifati salat u trećem tomu dole opaska kaže <laughs> kaže bel naprotiv kaže la buddeliku li la buddeliku Min hebu bel hebe wet. Naprotiv kaže mora svaki kolj da posrne, naprotiv kaže, nego da posrće stalno. Ovo islamski brać učenjaci navode kada govori o greškama određeni učenjaka. Kada neki od učenjaka pogriješi u nečemu, izraziti učenjaki, poznat poznanju, oni ovo navodu, ovaj primjer la buda lil jawadi kako kaže Hafiz a kaže kaže Šejh Albani liku jawadi min heba kaže Albani min hebawat mora svaki konj na nušku da padne a insan kad padne na lice ima da ga šta razbijješ nos razbijješ nos ovo gore braćo moja draga učenjaci zato što su konji su plemeniti plemenite životinje Sa konjem u džihadi ideš. I konj je nešto što je u istalu lijepim opisano. Kroz sunet Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I u bitkama ti treba. ako ti konju u bitki posrne, možeš i ti posrnuti. Zato kažu, morat će katan da bude oboren. Neko će ga pogoditi, neko će ga oboriti. A kad bude oboren, Zato isto također popitan islamsku čunjaka morat će kad tad da pogriješi. Bilo o kome da se radi, pogotovo ovako nama koji nešto govorim o islamu. Mora biti hebevat, moraju biti greške, posrtaj i padovi i razbijanje nose. Zato ne smije se ničiji govor uzeti nakon govora posanika svala Allahu alihi wasalamu. يا كاجل لقد كان لكم في رسول الله وسمه حسنا في مسلمان فينيت سامو والله هو صلى الله عليه وسلم مات najlepszy uzory primer dikkatuj dobra Pogledaj sad, prije što se dotaknemo sad u tematike, krenut ćemo sa nekim govorima o vrijednosti držanja za ono sa čim je došao Allah poslanih s.a. Biljež imam Mheravi u svom djelu zemul kelami sa dva različita lanca prenosilaca. يدا نم دولزي بلاكو يوسف ابن يحيى ابو يعقوب البوتي يكاже انا чуо سمعت الشافي يقول شو سمكاج الشافي وذا لك اذا من اصحاب الحديث فكانني رايت min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kaže imam Šafije vi dobro znate ko imam Šafije učenjak hadita učenjak hadita učenjak fiqh-a učenjak učenjak jezika učenjak a rođeni znatelji gdje ko znate Gaza Gaza a što nisi sačekao dobio je nagradu rođeni u Gazi maši kaže imam Šafije Kada vidim učenjaka hadita, kao da vidim, kaže druga, drugova Allahovoga posanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovo od njega prenosi ovaj El-Buti. Ebu Yaqub El-Buti. On je bio njegov učenik. <coughs> Misri. I on I on je bio najbolji od njegovih učenika. Držao se suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme poput kacufa, tižu žene puštaga. Za vi mislite braćo da onaj koji ispoznat suneta Allahovog poslanika sallallahu -e alejhi a zatim pođe da se drži, pođe, pođe da proba, ha, Da neće biti iskušan. A? I on je bio iskušan. Između ostaloga u njegovoj biografiji kako navodi Hafezi mena hađa lanskalani u i dvehbi u sijru. Kaže se da je biđen okovan u Kaže kako u Kaže vrat mi je bio okovanu, što bi se rekao halka oko vrata, ona široka. A kaže na rogama je imao dole okove. A bio je, kaže, spojen sa lancima od vrata dole do nogu, svezan i spojen. A na sredini sa lancima je bio opasan sa jednom gvozdenom polugom koja je kod sebe imala Erbaina Ritula, kako se navodi. 40 ritlova težine. A Ritul je težina koja shodno rasti mjerenjima, ima od 2,5 do 3 kilograma. Ajde, ima 2 kilograma. Nek ima dva kilograma. kilograma. Četetet ritlova, to je osamdeset kila najmanji. Tako su ga vidi u tom mjestanju. Misliš te, pripatit. Allahu, je vjere i Kur'ana i sunneta da budeš maša Allahu alaik, da ti svako otvara mjesta, govori čemu hoćeš, kledna nam kad hoćeš, gdje hoćeš. Nećemo te dirati, nećemo te špionirati, nećemo pisati o tebi protiv tebe. Vara se svaki od njih. Zašto je to bilo? Zato što je govorio Koran i Allah govor. Nije stvoren. Pa su ga prebacili iz Egipta u Bagdad. U Iraku. U takvom stanju su ga prebacili. Znate li kolika Italjina između Egipta do, Ira do Bagdada, do Iraku? Nemaš ravionom da prilazeš. Da te ufate, pa te strpaju avion, pa te prebace. Ha? Nego? Ha? Sve zanog te prebace, ili pješke da hudaš, ili te prebace da da, da u neko preuzno sredstvo, u onome vremenu. Pa je umru u zatvor. Ovo on navodi od svoga učitelja mama Šafija, šta je rekao za one koji, koji su učenjaci haditha, da imam Šafij, rekao, kao da vidim, kad vidim nekoga od ih, jeste kao da vidim nekoga od ashaba Allahog poslanika, sallallahu alaihima sallama. Khatib al-Baghdadi, braćo navodi u svome dijelu džemju, akhlaq i ravi. Evo ga tu, pred nama. Odmah na prvom tomu. Sa svojim lancem prenosilaca do imama Bukharii. Do imama Bukharije. A ah, u Bukharije ćemo malo kasnije. Inša Allahu Ta'ala. Ako ne budemo večeras, ostavit ćemo za drugu naše druženje. Inša Allahu Ta'ala. Kaže, rekao imam Bukharije. Salancem prinosila, ca sa do njega. Kaže, da imam Bukharija, rekao. Kaže, afdalu al muslimine. Rajulun ahya sunnana min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ili sunnata min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kajin najbolji musliman ili najbolji muslimana jeste jesu oni koji aaa, vakud dolazim koji oživljavaju sunnan ili sunnat od Allah sunnina Allah'u pasalika sallallahu alaihi wasallam kad umietet, dio koji okay, ni sam da ko je kaže već usmrčen kad umitet koji već usmrčen afdalu almuslimine rajul ahya sunnata min sunani rasulillahi sallallahu alayhi wa kad umitet najbolji yes, musliman je yes, li musliman jeste onaj ili čovjek koji oživi sunnet od suneta Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam koji je već nestao. Umru. Ljudi hoće da ga zakopaju, uznem da se više ne oživi. Neki ljudi. Koga oživi takav sunet, to ne kaže od najboljih muslimara. Uvijek od koga? Imama Bukhari. Zatim kaže, fasbiru ashabel hadithi, pa kaže, strpite se. Strpite se, vi koji Nosite i učite sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa vi ste zaista majnina. Halo vas. Nema vas pobo. Tako on u drugom tomu pred kraj od ili ratib al-baghdadi nawadi dvari vayata od Abu Bakra Ayasha Abu Bakra Ayash jeste prenosilac od kojih bilježi imam Buhari u svome sahihu me Muslim u svome sahihu Abu Davud u svome suneni u sunenu ibn Majah u svome suneni i Nasa'i u svome suneni ostali pred kraj njegovog života mu se pam pamćenje poremetilo oslabilo Ali bih govorio, kako kaže njegov sin Ibrahim, kaže, ja sam čuo svoga babu da kaže, a sunnetu fil islami ke islami fi širki. Kaže, sunnetu islamu, ovo je da li vajete, jeste poput islama u odnosu na, na širk. Sunnetu islamu jeste poput islama u širku i kufru. Tako mjesto je sunnet kod njih. A sunnet danas, kod oni koji govore o vjeri, daleko da je na ovakome mjestu. U drugom rivajetu, znao kaže govoriti e sunnetu fil islami. Kel islami fisa iril edijani kaže sunet u islamu, ili azu ovako dolazi. Sunet u islamu jeste, kaže, dragocijeniji i veći i bolji od islama na odnosu na ostale vjere, odnosno kufr širk od jehudizma i kršćanstva. Tako su oni smatali sunet. إي ربايت عد سوفيان الثوريه كي بيلاجي اللا لكاي السومة جلو الشهر هو سول عيتقاد يهل السونة والجماعة توكورو مهتمو ودماء اللا لكاي نيغو إما يستحيبات الله الحسن الطابري بابيتانو نيغووغا نيست ذاكويسه za sta se vezje pokrajani kaže to lalakae inkazu lalakae inkazu alkai razila je kod islamskih učenjaka ali poznat po lalakae kaže između ostaloga Abdullah ibn Mubarak kaže Oporučite, ostavite oporuku onima koji nose sunet svako dobro. Jesu kaže oni gurbeti. Oni su šta? Gurebe. Sodo hadithu je kaže Allah poslanih, salavu salam, bedali islamu gariba, fa seđerudu kema beda eh. je, kaže, islam na takav način. Garib. I vrati će se tako. Po pitanju ovog hadita vraću imate pogrešna tumačenja. Jedni kažu počet će znaći s pojedincima. Dvojica, trojica, petorica. Između ostalog. Međutim, islamski učenjaci koji ga pravilno komentarišu kažu ne, dođi će vrijeme kad će doći da ono jača. Jer ono vrijeme kad je počeo nije slabio nikako. Samo je šta? Jačao. Je se pojavio sa pojedincima. Ali nije bilo stagnacije, nije bilo opadanja. Nego samo šta? Rasti jačanje. Ovako će se isto vam ponovno vratiti. Ovako će se vratiti. Dobro. Naime, braćo moja draga, do je došlo Ja nisam izdavao nikdje fetve, niti u pislom obliku, niti da kad me neko upita, da sam govorio o tome, da me neko upita mu idine, jel šta da radim, hoću gdje izdati ruku na mazu, ako dođem neki džama, tako i tako. Nisam još to doživio. Oni koji su već izdali fetve u pislom obliku ili u obliku, znači, snimka, već su rekli svoj govor. Da ako se nađeš u žematu gdje ljudi ne diraju ruke, kažu nemoj ti za truku. Nemoj ti za truku. Je to je kaže sunnet. Jer će jer ako kurkom baš znači da se napravi neka fitna, da mi kaže šta to radiš, ali tako dalje. Ka ne bojdi za truku. Budi smuklo. Što kažu budi? Znate šta znači smuklo? Ne može biti reču, ne može biti. Spoznao je sunnet, gdje da ga ostaviš? Spoznao si da je mutavatir, zati da ga ostaviš. Dođeš kući praktiku, jeđa kledaš sunete, dođeš u džaviju, maža Allah, mu Pa kažu, nemojte kaže to smo mi naučili od naših profesora, učenjaka i tako dalje. Maši, ako se radi o sunetu koji je Ahad, zažmirili mi. Ali da se radi o hadithu koji je dostego stepen mutavatira i savjetuješ braću da kad dođu u džamiju gdje ljudi nekdje ježu ruke, nemoj ti izdat ruku. Mutavatir, braćo moja draga, Kur'an je došao kao... Mutavatir lahad, kako je došao? Spušte, mutavatir, odnosno... Nemoguće je greška da budi. Nemoguće se dogovori neko da slaži. Koda gledaš Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nešto radi. Mi smo govorili sad o šenkiti. Ime je ostao napisao svoje delo usulsko. Evo ga tu ispred nas. Mohamed el-Amin. Šenkiti. Ime je Imate tamo poglavlje jedno on neskhu. Neskhili derogacija. Derogacija poglavlje u suru bi će poučiti bude tamo. Derogacija znači, derogacija kur'anski ajet, kur'anskog ajeta. Ured? Ali, da li je moguća derogacija haditha koji je mutavatir kur'anskog ajeta? Jel' moguće to? Da hadith, govor posanika sallallahu alaihi wa sallam koji nam dođe mutavatir, može li derogirati kur'an? Može. Kod čini islam skučenja. Hadith mutavatir, derogira mutavatir. Ured? I kako kažu, sa strane razuma i sa strane šaljatska ukrava. Isti je dala. Znači, mutavatir hadith derogira Kur'an. Ovaj hadith se nama došao mutavatirom. Na stepenu kur'anske narod bili zabreni. I u suđe se neko da kaže, ostavi to. Zbog fitne. A oni koji to su već davno ostavili, Oni su ti, koji su fitnir već poveli. I oni su ti, koji su taj mutavatir, sunjet Allahov posrednika sallallahu salame, usmrtili. A kaže Bukhari, afdalul muslimine, najbolji musliman, koji oživi sunjetu da Allah, sunjeta Allahov posrednika, kad domite od kojih su ljudi već ta, usmrtili. Naproti, šenqid ide dalje. Pa tamo mesela sada, Da li može kaber ahad, sunet koji je došao nama sa ahad predaju? Da li da bude garib, da li bude aziz, da li da bude mešhur? Može li derogirati Kur'an? Ne može. Većin se stava kod Islam Kružnjaka i kaže šta? Ne može. Kaže što? Kur'an je mutavatir, njegov derogira samo šta? Ono što je mutavatir. On kaže, on kaže napotiv, ispravno jeste, kaže, da ako nam dođe ne hadith, nema nikakve sunje, da on može da derogira i kuranski tekst. Ovo je moj govor, ovo je govor <coughs> žankitija. Nama došlo mutevatir hadid. I nama došle dalje i kažu braćo ako dođete u džema takav i takav nemojte praktikovati ono što došlo mutevatirom. Zamislite sada došao nam kuranski ajit. Primer radim? Primer radim. Oviše ženstvo. Primer radi. I sad dođe Daja, neki kaže, braćo, jeste, došao je Kur'an, ali nemojte to ratredi fitne. Nemojte to ratredi fitne. Ili bilo koja naredba nam dođe, kur'anska, nemojte kaj to ratredi fitne. Braćo, puštanje brade, nije na stepenu tevatura, niti je motivatir, niti na stepenu ovoga, na čem je stepen dizanja ruku na mazu. Deder, da vidimo jednog od ovih koji su dali petru, da kaže, braćo, Vi živite u džematima gdje ljudi ne nose brade, njima to smeta, zove sve habja. Nemojte pa puštat svoje brade, nego i šta? Brite ih. A nije na stepenu. Kao što su došli popitani, po pitanju za naruhu u namazu. Sramota. Sramota. Sramota. Mi se ovdje iz Ghana smo braće da, do, do, da vam dostavimo govore Allaha i govore poslanika, sallame, da ga prihvatiš i da ga praktikuješ, da sad ne I dođe ti sad jedan i kaže, tapa, tapa, tapa, nemoj bar raditi to, smuća ćeš fitna će se pojaviti gotovo. Ima li braćo jedan sunnet da ga doneseš, a da neće kod onih koji ga ne voli, proizvesti srđbu? Nema ni jednog sunneta da ga ti oživiš, oni ga zakopali i hoće da mu džena zuplanjaju, a ti hoće da ga oživiš, da će on te vraći, pa dobro, ajde deder, džez bih do sad nego će te šta, mrziti i neće ti dati prava da, ti, da ga ti ostvariš. Zatim, račo moja draga, ako neko misli da će da sunet Allahov poslanika sallallahu alijewu seleme sa lahkoćom da oživi ili praktikuje i da ga ljudi nagrađuju s pohvalama i sa sredstvima kojim hoće, varazem. Jedan od islamskih učenjaka, Ebu Bakr, el-Arabi, el-Maliki, u svojmi delah kamul-Kur'an u četvrtome tomu navodi jednu priču. Ja sam je već vama rekao, ali hoću opet vam kaže. Došlo mi je, kaže Tortuši. Ko je Tortuši, braćo, braćo, čuveni islamski učenjak, napisao djelu kitabu al al-Beda'i, čuveni vam tijelo po pitanju na Bidata. Došlo mi je, kaže, meni u goste. Došlo mi je, posjeti. I otišli smo, kaže da klanjamo namaz. Kad smo došli unutra, kaže, on je ušao unutra i klanjao je, kaže, izao je na namazu. A tu su bili pripadnici malikinskog menheba, između ostalo, kad su to vidili, kapetan jedan, je nekaj rekao, dede, jer znate se kaj baste ga, kaže, umore. Pa ja sam to čuo, pa sam rekao, ljudi. Stante ljudi. Htjeli su ga znači šta, vesljima da ga preblatio, što bi rekli li da ga bace u more. Da ga ubiju. Istočnjak kaže, došao kod nas da onama diže ovdje ruka na mazu. Pa se, nakon toga kaže, ovaj, ili Arabi kaže, ja sam posao bio zavoliti, primijetio je na meni to, pa kaže, šta je, pa tamo rekao, tako i tako je, kaže, bilo. Znate šta je nekod potoši? Šta je rekao, čuveni? Zar, ja ja, zar da ja budem Ko sam ja ili zar da ja budem ubijen radi sunneta Allaho, pa sanika, sallallahu alayhi wa sallam, nisam je na toj deređi, što bi rekli mi. Mislim i za praktike, jer stunete Allah u sa da ljudi ne građuju, da te povali. Nema toga ništa. Poslanik s.a.v. je odabran od Allaha, dželješanu sa jasnim ajetima, došao ku rejšijama, su da privatili su ga odbacili? Odbacili. Dolazi židov na medinu, jesu da privatili odbacili? Odbacili. Dolaze po jednu i samunavice koji su mahanemu tražili, jesu da privatili odbacili? Odbacili. Ti misliš da, da te privad je slahkoću? Ah. Brać obilježima Mahmed u svojem usnedu se jednostavim lancem prenosila zapoznati hadith. Na kraju njega dolazi, kad savje, to je jedna obna basa. I među ostarom, da dole kaže i'alem ili fa'alem, voli vajetima, ene nasurama sobri. Zna dobro da pobjeda dolazi samo kako? Sa? Strpljivošći sa sabrom. Misliš tek tako lahko da, da te ljudi ili narod te prihvati ili te neko prihvati tek tako? A da ne budeš patio i ispatio i sabro uložio? Jok. Mora insan da okali se i mora insan da bude izmučen i da osaburi pa tek onda pitanje će svojim očima ugledat nastavili im pobjedu. Pitanje. Jer mnogi bolji od meni od tebe i svojim očima nisu ugledali. Niti vjerovjesnici, između ostaloga su bili oni koji su ubijani od strane židova. Nisu vidili svojim očima ono sa čim su oni došli. Da se pojavi tamo masa svijeta da ga privati i da ga dižu ko malo vode što kažemo na dlanbe ga drže. Jok, nego klati i ubijani. I mi smo o tome govorili. وَنَ الْفَرَجَ مَا الْكَرْبِ I znaj dobro da se izlaz iz muke, nevolje, te gobe te... <koh> Da je izlaz sa tegobom. Izlaz. Tu je sigurno kad te pogodi tegoba i nevolja, znaj dobro da je tu. الْفَرَج. Izlaz je blizu. وَنَ مَا الْعُسْرِ I zaista je kaže... Sa teškoćom odlakšanja. O, bih ste, sve dolazi me. mea, mea. Pobjeda dolazi sastrpljivošću. Nije prije, niti poslije, nego zajedno trpiš, znaj dobra, ako si saborljiv, pobjedit ćeš. Ako si pregore u saboru, ne ima ti pobjede. I sigurno će doći izlazi iz teškoga stanja ili nebolje, kad te ona pogodi, sigurno nadaj se šta. Izlaz su nebolje. I sigurno olakšanje dolazi sa teškoćom. Sa teškoćom, dođe ti teškoća, znaje da će sa njom doći olakšanje. Samo tada insam nije svjestan. Jer ga teškoća šta? Okupira. Braćo moja draga, Riva je bilježi dalekutni u sume sunenu. I bilježi imam Bukhari također u sume i djelu refi edeni fi salati od Avdolaha ibn-Omera. Abdullah ibn-Nomer Ashab. Kaže, kada bi vidio čovjeka da klanja, a ne diže ruke u namazu, uzeo bi kamenčića i gađao bi ga kaminjem. Gađao bi ga šta? Kaminjem. U dodatku se kaže, sve dok ne bi počeo dizzati ruke u namazu. Abdullah ibn Omer, ashab Allah, poslanika sada usaljem, ljude koji nisu dizali ruke u namazu gađu kamenicama, što bi rekao naš narod, nama dolaze, daje, kažu, nemojte to raditi, nemojte dizati ruku. Ashabi ali one koji nisu dizali ruke u namazu, na asagetu, nemoj. Ha, braćo, hajde da ne znamo o tome ništa, da smo poput stoke, da ne imamo nekoga znanja na sala, to me nije podučio. Pa vodi me kod hoćeš, diriguj me što kažu, na daljinski me vodim. Ali spoznaš sunet Allah poslije, spoznaš nivajete, spoznaš, govori islamski učenjaka i onda se pojavi govoriti suprotno tome. Zbog čega? Ako se govori o znanju, ne možeš biti učeni od imama Buharije niti ostali. Ima Buharis, među ostaloga, ne vodin i vajet od umu dar da, u svome dijelu resla i umu dar jeste supruga Ebu Drda. I kaže, i ona je dizala ruku na mažu. I pazite šta dalje kaže. Ona je, kaže, bila učenja u sunjetu lao poslanika sa lasovom primjeru od od onih koji zastupaju suprotan, kaže sta. Od pravnika i doktora i učenjaka i ostali koji neće da dižu u ne mazu. mažu. Očita kaže, i žene imaju znanje o ovome i praktikuju to, a ovi strušnjaci govore suprotno tome. pita ni mam Ahmed kako navodi ga vai ovaj, navodi kada mama scena sa rekli su kaže neki ljudi nam kažu naređuju dizanje ruku namaza neki nam kažu zabranjeno Ibn Ređebali Hanbeli, ono ovdje u svom djelu Fetulbari. I kaže Imam Ahmed, ne zabranjuje podizanje ruku u namazosim, kaže šta? Ko? nota. ta. Ja nisam govoru lanac. Nego preuzet je znači od govora Ibn, uh, Ibn Ređebali Hanbeli u njegovom djelu Fetulbari. Fetulbari nam pisao također Ibn Hađebali u njegovom djelu Fetulbari, ali ovo je Hanbeli Gdje upitan ima Mahmed, kaže, došli sam, kaže, ljudi golazi, kaže, ima oni koji nam govori, naređuju na dizanje ruku na mazu, i ima imaju oni koji nam kada to sprečavaju. Kaže, ne sprečava dizanje ruku u mazu osim ko? Nota. Zar da se okitiš, činimom, oni koji su ovako okarakterisani, mi naređujemo ljudima, potiži ruku na mazu, to ti je sunet, mu te vatir. To će nekom kada ne mora. Fitna. Sunet mu te vatir, da bude fitna, Fitnes su napravili oni koji postupaju sa hadithima u ovom pogledu koji su slabi. Naravno, postoji hadithi na tu tematiku lažni i slabi. Lažni i slabi. Da se ne dižu ruku namazu. Svi su lažni i slabi. I najvjerodostaniji jeste ono hadith Abdullah ibn Sa'uda. Sjećate kada smo govorili o tome? koji navodim u tjerini gdje u svome sunaj. Da vam kladinam kada je namaz alao pa sredini za sredini pa je kades ovaj samo pri početnom takbiru podigao ruke. I više to nije činio. Privajed. Ovo je najbolje što je došlo. Četrnest najvećih eksperata islamski uh, hadinske znanosti od Buharije, pa vamo su ju ga šta? Slabim. Ima više maha. I mi smo govorili o tome. Čak i da ga privatiš onja kaberahad. Su prostada se čemu motivatiru. I govorili smo, ako se sjećate, pravila vezane za to i gore i dole. I vjerujte, nije mi jasno, nije meni jasno i ne znam. Ne znam po kakvim definicijama neko radi suprotno. Al fitnatu ašaddu min al qatli, kaže Allah Ćalašanu, fitna je teža od ubijstva. Usmrćivanje, mutavatir, sunneta. Nema učenjaka koji neće reći, E to je fitna usmaćivanje, mutavatir, sunneta, sa čim je došao poslanik, nema nekog da ne neće rezati to fitna. A zamislite, kaže, eh, vi koji to radite, koji nježete ruka na mazu, ako će to biti fitna, vi ste on, nemojte to radite. Ovo je fitna. Sad zamislite, ljude, Vidi džedu tamo u džami koji ne diže, gdje si džeda, selam, le, kako si? A mama, idi mene. Hidina, ti si fitne džija. Gdje si, selam, le, pe, fedi, al, dobra, dobar govor i prenos nam lijepo. Hidina, ti vaku. Možete misliti, njih vališ, mene kudiš. Ili njih vališ, a nas kudiš. Morate misliti. Znači, ljude koji ne dižu ruku na namazu, sa ćeš lijepo i i glenisati, i savjetovati, i posučaš njegove, ona jadikovanja sat i d Drži se sunneta, sudit ćeš reći, to su fitneđija. Ovaj govor, braćo, mi nismo poznavali prije, 25, prije 15 godina, kada se ovdje življavo sunnet, ovaj govor gotovo da nismo ga ni poznavali. Dok su nas učili oni koji su nam tada dogovorili, nisam nam ovako govorili. Kad se oživila situacija i kad se oživi ovaj sunnet i praktikuje se, dolaze i govore... Allah nasa išom inša Allah-u Teala. Onasa